Тридцять сім. Дональд пішов на похорон Віктора в стані шоку. Він мовчки їхав ліфтом, дивився, як його черевики стукають по підлозі, коли він хитався вперед. Але те, що він побачив на медичному рівні, було зовсім не похорон. Це було утилізація тіл. Вони зберігали рештки в капсулі, тому що не мали землі, щоб поховати своїх померлих. Їжа в бункері один походила з консервних банок. Їхні тіла повертались в те саме. Дональду представили Ерскіна, який без запиту пояснив, що тіло не буде гнити. Ті самі невидимі машини, які дозволяли їм вижити в процесі заморожування і перетворювали їх сечу на кольор вугілля, збережуть мертвих такими ж м'якими і свіжими, як живих. Ця думка не була приємною. Він дивився, як чоловіка, якого він знав, як Віктора, готували до глибокого заморожування. Вони відвезли тіло по коридору і через море капсул. Глибока заморозка була кладовищем, побачив Дональд. Сітка стіл, що лежала рівно. Лише ім'я, яке слабо уособлювало все, що лежало всередині. Він замислився, скільки з цих капсул містили мертвих. Деякі чоловіки, мабуть, помирали під час зміни від природних причин. Деякі, мабуть, ламалися і накладали на себе руки, як Віктор. Дональд допомагав іншим перенести тіло в капсулу. Їх було лише п'ятеро. Лише п'ятеро, які знали, як помер Віктор. Ілюзію, що хтось керує, треба було підтримувати. Дональд згадав свою останню роботу, сидячи за столом, тримаючи руки на кермі без керма, прикидаючись. Він дивився на Турмана як старий, поцілував його долоню і притиснув пальці до щоки Віктора. Кришка була закрита. Холод у кімнаті задуманював їхній подих. Інші по черзі виголошували промови, але Дональд не звертав на це уваги. Його думки були де-інде. Він думав про жінку, яку колись хохав, про дітей, яких ніколи не мав. Він не плакав. Він ридав у ліфті, а Анна Ніжна обіймала його. Гелен померла майже століття тому. Минуло ще більше часу, відколи він втратив її за тим пагорбом, відколи пропустив її повідомлення, відколи не зміг до неї додзвонитися. Він пам'ятав гімн і бомби, що заповнювали повітря. Він пам'ятав, що там була його сестра Шарлотта. Його сестра. Родина. Дональд знав, що Шарлоту врятували. Його охопило непереборне бажання знайти її і розбудити, повернути до життя кохану людину. Ерскін видав йому останню шану. Лише п'ятеро присутніх оплакували цього чоловіка, який вбив мільярди людей. Дональд відчув присутність Анни поруч із собою і зрозумів, що відсутність натовпу була насправді пов'язана з нею. П'ятеро присутніх були єдиними, хто знав, що жінка була пробуджена. Її батько, доктор Снід, який виконав процедуру, Анна, Ерскін, про якого вона говорила як про друга, і він сам. Абсурдність існування Дональда, стану світу, обрушилася на нього під час цієї зустрічі. Він не належав до цього місця. Він був тут тільки через дівчину, з якою зустрічався в коледжі. Дівчину, батько якої був сенатором, чия любов, ймовірно, допомогла йому бути обраним, яка втягнула його в кривавий задум, а тепер витягла його з замороженої смерті. Всі великі збіги та дивовижні досягнення його життя зникли в одну мить. Натомість залишилися лише нитки-маріонетки. Це трагічна втрата. Дональд вийшов із своїх думок і виявив, що церемонія закінчилася. Анна та її батько стояли за два ряди капсул і щось обговорювали. Доктор Снід стояв біля основи капсули, панель піщала, коли він робив налаштування. Дональд залишився з Ерскіном, худим чоловіком в окулярах, із британським акцентом. Він оглядав Дональда з бродолежного боку капсули. «Він був у моїй зміні», – безглузди сказав Дональд, намагаючись пояснити, чому він присутній на церемонії. Він не міг придумати нічого іншого, що можна було б сказати про померлого. Він підійшов ближче і зазирнув у маленьке віконце, щоб подивитися на спокійне обличчя всередині. «Я знаю», – сказав Ерскін. Цей худорлявий чоловік, ймовірно, віком від 60 до 70 років, поправив окуляри на вузькому носі і приєднався до Дональда, зазирнувши у маленьке віконце. «Він тебе дуже любив, знаєш? Я не знав. Тобто він мені про це ніколи не говорив. Він був дивний у цьому плані». Ерскін з посмішкою розглядав покійного. «Можливо, він був геніальний у тому, щоб зрозуміти думки інших, але не дуже любив з ними спілкуватися. Ти знав його раніше?» запитав Дональд. Він не знав, як інакше підняти цю тему. Раніше здавалося табу для одних, а інші говорили про це вільно. Ерскін кивнув. Ми працювали разом, ну, в одній лікарні. Ми оберталися один навколо одного протягом декількох років, поки я не зробив своє відкриття. Він простягнув руку і доторкнувся до скла, ніби прощаючись із давнім другом. Яке відкриття? Він пригадував, що Анна про щось згадувала. Ерскін підняв погляд. Придивившись, Дональд подумав, що йому, мабуть, за 70. Важко було сказати. Він мав у собі щось від безвічності Турмана, наче антикваріат, що покривається плівкою і не старіє. «Я той, хто відкрив велику загрозу», – сказав він. Це звучало більше як зізнання у провині, ніж як горда заява. У його голосі відчувалася сумна нотка. У підвали капсули доктор Снід закінчив налаштування, встав і вибачився. Він випрямував до виходу з порожньою каталкою. Нано. Дональд згадав, що Анна говорила про це. Він спостерігав, як Турман щось обговорює зі своєю дочкою, раз по раз стискаючи кулак у долоні, і в нього виникло питання. Він хотів почути це від когось іншого. Він хотів перевірити, чи збігаються брехні, чи це означає, що в них може бути частка правди. «Ти був лікарем?» – запитав він. Ерскін обміркував питання. Воно здавалося досить простим для відповіді. «Не зовсім», – сказав він із сильним акцентом. «Я створював лікарів. Дуже маленьких». Він стиснув пальці і примружився, дивлячись крізь окуляри на свої пальці. «Ми працювали над способами захистити солдатів, надати їм медичну допомогу. А потім я виявив чужу роботу в зразку крові. Маленькі машини, які намагалися зробити протилежне. Машини, створені для боротьби з нашими машинами. Невидима битва, яка вирувала там, де ніхто не міг її побачити». Не минуло багато часу, як я почав знаходити цих маленьких виродків усюди. Анна і Турман рушили в їхньому напрямку. Анна надягла кепку, а волосся зібрала в пучок, який помітно випирав зверху. Це було слабке маскування того, ким вона була. Корисне, можливо, на відстані. «Я колись хотів розпитати вас про це», – поспішно сказав Дональд. «Це може допомогти мені... допомогти мені з цією проблемою в бункері 18». «Звичайно», – сказав Ерскін. «Мені треба повертатися», – сказала Анна Дональду. Вона стиснула губи в тонкій гримасі від суперечки з батьком, і Дональд нарешті зрозумів, наскільки вона була справді в пастці. Він уявив собі рік, проведений у тому військовому складі. Розкидані по столу для планування підказки, сон на маленькому ліжку, неможливість навіть вийти до їдальні, щоб подивитися на пагорби і темні хмари, або поїсти в зручний для неї час. Залежність від інших, які приносили їй все. «Я незабаром приведу молодого чоловіка. Почув Дональд, як сказав Ерскін, поклавши руку на його плече. «Я хотів би поговорити з нашим хлопцем». Турман звузив очі, але поступився. Анна востаннє стиснула руку Дональда, поглянула на капсули і попрямувала до виходу. Її батько йшов за кілька кроків позаду. «Ходімо зі мною». Ерскін затуманив повітря своїм подихом. «Я хочу показати тобі декого».